Lusoko harri gelan aurkitu ditugu, Le Petit Teatre de Pen, arte drama eta deyabu pampin laburategikoak beraien azken lanarekin. Hamlet eta errautxak lanaren ondotik berriz ere indarrak elkartu baitituzte Euskal Teatroari auspo berri bat emanez. Pitjaka-pitjaka, antzokietara publiko berria erakarriz urratz bat gehiago eman dute lanunekin ere. Anda errepuz. Obra honekin baitare talde berri bat osatu dugu, betikoak gaude, baina ez hain betikoak baitare. Baximu fusen zuzendaritzapean eta Unai Iturriaga eta Igorre Lortzak idatziriko testuetan oinarrituz Frankoren Bilobari gutuna izeneko obra honekin frankismoak Euskal Herrian utzitako zauri ez emintzatu nahi izandut ertz esberdinetatik hartuz, oraina eta iragana kateatuz ospitalean kokatutako 11 pertsonaien historia bakondatzen dituztelarik. Nik uste dut gaur egungo publikoari susendutako lehen gertatutako historia bat da baina oraindik gertatzen direnak gure herriak gure aburuz ez dituenak oraindik erresolbitu edo soluzionatu edo oraindik galdera ikur handi bat bezala daudenak esta da? bere garaian nazismoak auzi bat izan zuen baina frankismoak ez zuen inongo auzirik izan eta orduan gu herri bezala tokatzen zaigu auzi hori eta guri nola ez teatroaren bitartez tobera balitzan bezala, hauzi hori emaitea edo egitea. Eta Frankoren bilobari gutuna obra Manez Fusek Dionaz. Ez da zentratzen geografikoki eranaidut, kaleriko, ere mu, bedesi, bati. Eta gainera nahazten ditugu eta asumitzen dugu nahaztea. Zeberri ere erri gisa pentsatu behar da afeda hori. Bantzerki obra beraz zurriaren ogoi tamaikan estrinatuko dute Lusoko arrisuri Gela.